63. Péteri lakásában Tibor szinte maga feletten játszott a zongorán, azután egy akkordal hirtelen véget ért a gyönyörű zene. Icu felállt. Szép volt, de most már igazán mennem kell. Várjá? kérdezte Tibor. Azt hiszem, igen. A vőlegénye? Ne beszéljünk a vőlegényemről. Szakítottak. Icu hősiesen nézett szembe a fiúval. Azt hiszi, én is olyan lány vagyok, aki nem tudja magába zárni az érzéseit. Kell valaki, akivel megossza a boldogtalanságát? Azt hiszem, mi ketten nagyon jó barátok lehetnénk, mondta csendesen Tibor, és komolyan, kérdő tekintettel nézett Icura. A lány egy kérdéssel válaszolt. Megígéri, hogy sohasem fog udvarolni nekem? Megígérhetem, de nem tudom, mi szükség van erre. Nekem semmi kedvem szerelmi ügyekbe bonyolódni, szóval valami baj van a vőlegényével. Megcsalt. Ezért van így elkeseredve. Ezért. Pedig nem olyan fiúnak néztem. Higgy el, én sem. Szereti? Szeretem, hajtotta le fejét icu, és potyogtak a könnyei. A szerelem nagyon önző, Icuka, és néha nagyon kíméletlen. Volt egy osztálytársam, aki öngyilkos lett, amikor megtudta, hogy a kislány, akinek udvarolt, mással csókolózott. Mostobaság volt tőle. Szerencsére megmentették. Azt hiszem, Icuka, ha igazán szeretné Ferit, meg tudna neki bocsátani. Icu felkapta a fejét. Mi csoda maga? Kávinista pap? Tibor elmosolyodott. Ne haragudjon, nem akartam megbántani. Nem bántott meg, lehet, hogy maradi vagyok, de nem tudok úgy gondolkodni és viselkedni, mint a mai fiatalok többsége. Nem tudom, megérte. Persze, hogy megértem. Icu felszárogatta a könnyeit. Én így nem kellettem neki. Ő felnőtt, 26 éves férfi. Neki vágyai vannak és aki másnál keresett kárpótlást. Hát nekem nem kell az ilyen vőlegény. Így jobb? Nem, sokkal nehezebb. A beszélgetést megszakította az csengő. Hát ez meg kicsoda? kérdezte Tibor meglepetten. Talán Péteri úr? Á, ő csak a hétvégén érkezik. Lehet, hogy a házmester. Ajtót nyitott és beengedte Szabó bácsit. Ne haragudj, fiam, de kicsuktak a lakásomból. Icuka átjött hozzánk egy kicsit. Szervusz, kislányom, hát te meg a fiúk lakására jársz. Én hívtam át, mivel a zongorát nem tudtam átszipelni Szabó bácsiék lakásába. Icu illedelmesen köszönt, azután zavartan magyarázkodott. Tudott, papa, rájöttem, bétóvent így jobban lehet élvezni, mint a falon keresztül. Hmm... Apu, vacsorázott már? Nem, de éhesnek bizony éhes vagyok. Tibort nem hívod át? Tibor udvariasan tiltakozott. Köszönöm, Szabó bácsi, de nem vagyok éhes. se róla, fiam! Gyerünk, ránk bízott a nagybátyát, hát mi igyekszünk eleget tenni a megbízásnak. Igaz, kislányom? Tibor nagyon rendes fiú. Na, öcsém, ezt megkaptad hanem most már gyerünk, mert éhes vagyok. És te, fiam? Hát, nem mondom. Szabó bácsi erélyesen vezényelt. Akkor velünk jössz. Én igazán nem szeretném, Dadokta Tibor. Velünk jössz és punktum, legalább megízleled a lányom főztjét. Nem is én főztem. Akkor szerencsét van, öcsém, mert a mama sokkal jobban főz, mint a lánya. Köszönöm, Szabó bácsi, de igazán nem vagyok éhes. Szó se többet, gyerünk! Indultak az ajtó felé, amikor megcsörrent a telefon. Ez is a legjobbkor jött, jegyezte meg Tibor és felvette a kagylót. Halló, itt Péteri lakás. Szabó bácsi, ő véletlenül éppen itt van. Átadta a kagylót. Szabó néni telefonált. Tessék, mama, hol csavaroksz ilyen sokáig? Bandi vagyok. Már kerestelek, de senki sem vette fel a kagylót. Nem is vehettük fel, mert a szomszédban vagyunk, és a patronáló mozgalom keretében Tibort is meghívtuk vacsorára. Ha nem igyeksz mama, a terészedet is megesszük. Szabó néni hangjában komoly aggodalom bujkált. Nagy baj van, papa. Micsoda? Talán öt találatod van a lottón? Ne bolondos papa. két. – Mi van Petikével? Beszélj már! – Azonnal gyere ide! Petikét kórházba szállították! Szabó bácsi igyekezett minél hamarabb bandiékhoz érni. Feleségét már nagy munkában találta. Takarított, ágyat húzott, mintha csak otthon lenne. Elmondta, hogy Petikét a fertőző osztályra szállították. Nem tudja megérteni, panaszkodott az urának, hogy a skarlátnak, amit Petike elkapott, mi köze lehet a foghagymás karajhoz. Ez az irén is, siránkozott a megijedt nagymama. Egyre csak azt hajtogatja, hogy én vagyok a hibás. Minden esetre nem árt, ha legközelebb kidobod a büdös húst. Már te is kezdett, papa. Bandi is velük ment, terelte másra a szót Szabó. Igen, egy zöld színű autó jött érte, Szegény petikém, ha eddig nem volt baja, most biztosan lesz. Hogy mondhatsz ilyet? Jobban vigyáznak ott rá, mint a tulajdon édesanyja. Na, készen vagy? Mehetnénk már, mert a gyomrom rázendített a rákóczi indulóra. Neked is csak a a fontos. Bandi megígérte, hogy telefonál. Mondta, hogy várjuk meg. S valóban, már csörgött is a telefon. Szabó bácsi vette fel. Bandi közölte, hogy petikes, karlátgyanus, ezért az elkülönítőbe helyezték el. Szabó néni sóhajtva fogadta a hírt, s követte párját hazafelé. Csengettek. Angéla nyitott ajtót, s riattan torpant meg. Zsiga várakozott az ajtó előtt, kalap levéve, alázatos mosolyjal az arcán. Olyan magatartást igyekezett tanúsítani, ami erre az ügyvéd kioktatta. – Mit akarsz itt, Zsiga? – kérdezte Angéla szorongva. – erre jártam? – Gondoltam meglátogatlak, látogatlak. – be Bement az iskolába átvenni a tankönyveket. – Azt se mondod, hogy jöjjek be, üljek le. – Nincs itt semmi keresni valód. – Jó, ha akarod, hát elmegyek. Már úgy gondoltam, jobb lenne, ha mi ketten beszélnénk meg az ügyet. Nincs nekünk semmiféle valunk. Zsiga alattomosan elmosolyodott. Úgy gondoltam, hogy a ferkó ügyét. Angéla érezte, hogy veszedelmes talajra érkeztek, ezért beengedte Zsigát, de helyel nem kínálta. Mit akarsz a fiammal? A fiunkkal, javította ki Zsiga. Mert gondolom, hogy azt mégse vitathatod el. Mi a szándékot Ferkóval? Magamhoz veszem, és embert faragok belőle. Te? Igen, én. A fiúnak az apja mellett a helye. De nem az ilyen apa mellett. A múlt szombaton is tök részek voltál. Zsiga úgy tett, mintha szíven ütötték volna Angéla szavai. Még mindig figyelemmel kíséred a sorsomat? Ferkó látott. Által egy kocsma ajtóban, és meg sem ismerted őt. Csoda, ha így van. Előbb az életemre törtek, azután elrabolták a feleségemet és a fiamat. Senki sem tört az életedre. Ha azt hiszed, jó kedvenből sétáltam az autóbusz alá. Ostobaságokat beszélsz. Én is szeretem a fiamat, meg téged is. Lehet, hogy szereted a magad módján. Nézd! Cukrot is hoztam neki. Először életedben? Belátom, hogy hibáztam, de ha még egyszer újra kezdhetnénk, hidd egészen más ember lennék. Angélának már fogytán volt a türelme. bosszantotta zsiga ászent magatartása, nyilvánvaló hazudozása és nagy képűsége. Hagyjuk ezt, zsiga, nincs értelme. Zsiga új módszerhez folyamodott. Igyekezett megsajnáltatni magát. Az se bánt, hogy kirúgtak az állásomból. Elkültek a házkezelőségtől. Kirúgtak, mint egy kutyát, de nem baj, talpra állok én. Nem fog hiányozni Ferkó, ha nekem ítélik. Nem fogják neked ítélni. És a mégis? Azt nem tehetik velem, soha se egyeznék bele, és Ferkó se. Nagy gyerek már, őt is megkérdezik. Talán meg tudnánk állapodni valahogy? Pénzt akarsz? Nézd! Én most állás nélkül vagyok, és mégiscsak én neveltem eddig. Nekem pénzemben van. Mennyit akarsz? Nem sokat, csak éppen hogy. Ezret? Két ezret? Beszéltem egy ügyvéddel. Azelőtt bíró volt a kúrján. Azt mondta, ha én nem egyezem bele a vállásba, Mennyit akarsz? Tízezret, aztán mehetsz, amerre látsz. Angila fuldoklott a haragtól. Takarodj! Mit mondasz? Takarodj, nem érted? Pusztulj innen, mert rendőrt hívok. Zsiga megdöbbent, de nyugalmat erőltetett magára. Ez az utolsó szavad? Ez? Hát jó, a tárgyaláson majd találkozunk. Péteri úr hazaérkezett külföldi útjáról és lázas izgalommal invitálta át Szabó bácsit hozzájuk. Tibor éppen gyakorolt, de a vendég belépésekor abbahagyta a játékot. – Látja, Péteri úr! – mondta Szabó bácsi. – Zavarjuk az unoka öcsét. – Nem zavar Szabó bácsi! – nyugtatta meg a fiú. – Éppen befejeztem, elég volt mára. – Már megkezdődött a tanítás? Csak a jövő héten. Péteri úr egy titokzatos kis csomagot vett elő. Nézze csak, Szabó bácsi, mit hoztam magának? Pipát? De nem ám akármilyen pipát, eredeti francia gyökérpipa. De hiszen maga Lengyelországban volt. Ott én, de ezt kéz alatt vettem egy amerikai turistától. Mit szól hozzá Szabó bácsi? Szép, szép, csak egy hibája van. Péteri elsápadt sebegni kezdett. Mi? Mi? mi csoda? – Az, hogy én nem dohányzom. De hiszen mielőtt elutaztam, a saját szememmel láttam, hogy rágyújtott, csodálkozott a fűszeres. Az akkor volt Péteri úr, de két hete már nem dohányzom, úgyhogy nagyon köszönöm a kedvességét, de sajnos Péteri vigasztalhatatlan volt. Igazán nagyon-nagyon sajnálom. Azért üljünk le egy kicsit, Szabó bácsi. Annyi mesélni valóm van. Tibort leküldjük egy üvegborért. borért. Szívesen lemegyek, úgyis keveset vagyok a levegőn. Légy szíves, hozz egy üveg soproni kék frankost. Tibor elment a borért. Szabó bácsi pedig kényelembe helyezte magát egy székben és megkérdezte. Na és, hogy érezte magát, Péteri úr? Isten ilyen! A fölséges hegyek a levegő minden pénzt megér. És milyen kedves, udvarias nép, milyen előzékenyek. Még a határon is, a vámvizsgálatnál. Hát a magyarok? Mindkét részről kérem. Meg kell adni, mindkét részről a legnagyobb előzékenységet tapasztaltam. Megszólalt az ajtócsengő. Péteri kisietett és kisvártatva nénivel tért vissza. Tessék, Szabónéni, persze, hogy itt van. Én meg órákig ácsorgok az ajtó előtt, morgolódott az asszony. Ne haragudjon, Szabóné kedves, én csaltam be Szabó bácsit. Maga? Én, én, hoztam neki egy nagyon szép gyökérpipát, de sajnos ne kínálja már annyit, Péteri úr, adja ide. De papa, hiszen leszoktál a dohányzásról. Nézd, mama, előbb-utóbb úgyis újra kezdi az ember. Tibor az utcán ácsorgott egy kirakat előtt, amikor valaki megérintette a karját. Látom, dáridó készül péteriéknél. A papája van nálunk, és Béla bácsi leküldött egy üvegborért. Maga hol járt? Itzú kihúzta magát, és meglengetett Tibor szem előtt egy borítékot. Dolgozó nő lettem, tudja mi ez? Az első keresetem. Ennek az örömére Meghívom magát egy fagylaltra. De, icuka! Ne utasítson vissza, mert megharagszom. Tessék, lovagúr, előre! Beültek a cukrázdába, megrendelték a fagylaltot, és beszélgetni kezdtek, mint a fiatalok, ha jól érzik egymás között magukat. Icu váratlanul lehalkította a hangját, és intett Tibornak, hogy hajoljon közelebb. Nem akarom, hogy idejöjjön. Halász felé! A gyár kapujától követett. Ott áll a pultnál. Ezért hívott megfajlaltozni. Halász észrevette őket, és odalépett az asztalukhoz. Jó estét kívánok! Nem zavarok? Halász Ferenc vagyok. Már ismerjük egymást, mondta Tibor hűvösen. Leülhetek? Icu, miért nem szólalsz meg? Kérdezte Halász. Icu vállat vont. Mit szóljak? Mondd, hogy takarodjak a szemed elől, hogy többé nem akarsz látni. Tibor felállt, és a hóna vette a boros üveget. Nekem mennem kell, az öregek várják a bort. kezít csókolomi viszontlátásra. viszont látásra. Szürke hétköznap a bíróságon. Olyan, mint a többi, az egyik tárgyaló teremben Angéla ült ügyvédjével az egyik padon, Zsiga a másikon, egyedül. A bírónő megigazította a szemüvegét és olvasta a periratot. Vágner Zsigmond és Dégi Angéla házassági bontóperében a tárgyalást megnyitom. A felek megjelentek. Angéla és Zsiga, valamint Angéla ügyvédjének válasza után a bírónő felolvasta a felperes levelét. Dégi Angéla kijelenti, hogy férjével, Vágner Zsigmonddal nem kívánja fenntartani a házassági kapcsolatot, mert férje már évek óta elhidegült, részegeskedik, több ízben tettleg bántalmazta a lakók előtt is. Ferenc nevű kisfiúk neveléséről nem gondoskodik, keresetének javarészét Elissa a családját a szószoros értelmében éhezteti. Miután a felperes a házassági jóviszony helyreállítására több ízben sikertelen kísérletet tett, néhány hónappal ezelőtt gyermekével együtt elköltözött. – A szeretőjéhez! – sziszegte közbe Zsiga, de a bírónő leintette. – Megkérem az alperest, hogy a közbeszólásoktól tartózkodjék. A kétfél személyi adatainak felvétele után a bírónő az alpereshez fordult. – Megértette a beadványban foglaltakat? – Megértettem. – Elismeri a benne foglaltakat? – Zsig a kis hatásszünet után az önérzetes férjet próbálta játszani. Tekintetes bíróság, igaz, hogy valaha szerettem az italt, de nekem tanúim vannak rá, hogy engem részegen sohasem láttak. Nem mondom, egy-két kupicával felhajtok néha, de kérem, emberek vagyunk. Az viszont szemenszedett rágalom, hogy bántalmaztam volna. Én kérem, a történtek után is szeretem a feleségemet, és megbocsátok neki, csak jöjjön vissza hozzám. Az ügyvéd hivatásának megfelelően feltárta zsiga vallomásában rejtőzködő ellentmondásokat, a szándékos elferdítéseket és a hazugságokat. Bejelentette, hogy a tanuk nevét 30 napon belül csatolni fogja. A keresetet fenntartja, a felperes nevében kéri, változatlanul a házasság felbontását. A bírónő elmondta a békítő tárgyaláson kötelező intelmeket, és megkérdezte Angélát, fenntartja-e a keresetét. Angéla szilárd, határozott hangon válaszol: Fenntartom! Tekintve, hogy a felek egyike fenntartja vállási szándékát, felkérem, hogy 30 napon belül 400 forint illetéket fizessen be a bontóperi tárgyalásra, Újabb határnapot tűzök ki. A tárgyalást berekeztem.